Първата идея за размишление е вкусът на суфизма. Някои смятат, казват суфите, че сега са настъпили трудни времена за човечеството. Но суфи казва и сега сме в рая. Тоест, и сега сме в Бога. Наистина е така, но за осъзнатия. И сега сме в Бога. И сега сме в рая. А в Бога няма трудни времена. Какви времена може да има, какви трудни времена може да има, ако Бог е в тебе? Който задава неправилни въпроси, той погубва пътя си. Който задава правилни въпроси на своя учител, той увеличава своята вяра и своя устой. Когато един суфи влезе в една кръчма кръчмата става храм. Когато един пияница влезе в един храм, храма става кръчма. Тоест, какото е съзнанието, такъв си и ти. Човек остава в заблуждение, ако Бог не го води към себе си. А другаде, когато Аллах води към себе си, той не може да бъде никога заблуден. Значи, зависи какво е решил Бог. Ако е решил да те води към себе си, понеже той вижда твоята тайна вътрешност, тогава вече никой не може да те заблуди. Няма значение дали ще ходиш на лекции, дали няма да ходиш, дали всичко, което трябваше дойде при тебе. Разбира се, един учител, съкровен, един посветен може да ти съкрати пътя при условие, че има тотално доверие. Когато Аллах Остави човека да обърка пътя си, никой не може да го изведе в правия път. Суфите казват, с Бога бъди искрен, с хората бъди справедлив, с враговете бъди кротък, с невежия бъди мълчалив, с мъдрите, с мъдрия бъди смирен. Един суфи казва: Откакто вложих сърцето си в Бога, на мен ми станаха безразлични и здравето, и здравия смисъл. Наистина, те са ненужни, просто Бог е съществен. Как може да ти вълнува здраве, болести, живот, смърт? Тогава всичко се измества на страни. Толкова е важен Бог. Истинското търсене завършва с преживяване на Бога. Всичко друго религии, учения, философии са, са неща. Въпросът за истината не е въпрос на разговори. Това е въпрос на търсачество и огромна целеостременост. Ако много от вас има, които обичат наистина истината, много от тях ще зарежат моите лекции, ще зарежат братство и сестринство, ще зарежат паневритми и кисупи ще зарежат цитати, ще се отдадат мощно насаме, не съм казал, че може и да идват, ако решат, но така ще се отдадат, че нищо не може да ги обърка, нито бяло, нито черно браство, нито дяволи, нито ангели, нито архангели. Това означава огромно отдаване. За суфи, любовта към Бога е по-скъпа от живота. Този, който е постигнал Контрол на тумаси, той служи на Бога. Този, който не е постигнал контрол на тума си, той служи на хората, на обществото, на това бедно и жалко обществено мнение. Той е служи на хората.